Țin să-mi încep lectura cu un poem care pentru mine este o datorie morală și care mă interesează la lecturi, de exemplu, mai mult decât oricare altul, pentru că fac cunoștință ascultătorilor despre prietenul meu Celica Popian, mort acum vreo 50 de ani, colegul meu de liceu și de facultate, el în anul întâi de facultate, la facultatea de filozofie, acolo a murit de tuberculoză și toți frații lui mureau pe rând de tuberculoză la 19 ani. Era un nenorocer de familie și selică și cu mine. Eram prieteni foarte buni și mai ales, nu trebuie să uit că el m-a sponsorizat, cum să zice acum. Lui îi, plă îi plăceau poemele pe care le scriam atunci, ținea foarte mult la mine, de altfel și țineam la fel de mult la el. Și... Era, el era bogat și eu eram sărac, cum să-l ține la, spune la cântec. Adică atunci el a fost primul meu sponsor. El mi-a dat bani, el mi-a publicat prima carte. Și poezia... Și... Am scris-o târziu, am scris-o abia acum. Ceea ce vă povestesc s-a petrecut până anul, cel puțin în poezie, până anii... 32, 33, mă rog, ea e scrisă acum, nu e scrisă în 32, 33, și cam atâta tot. Și am să caut să nu le că sunt cât am mai omul. Poema se cheamă Călătoria cu stelică. Buzele mielului sângera un răcoară de seară când am văzut soarele lucind deasupra soarelui. Călcam tiptil pe blana de la picioarele patului, aveam un coleg stelică de o strălucitoare frumusețe, pe lângă el se tirau șopârle îmbrăcate în aur străveziu. Aceasta se chemea prietenie și în ea putrezea adolescența. Vergheta de sârmă lucea pe degete și în gurile noastre Scânceau cuvinte de firme. Discutam liniștiți ca grerii când învelit în spațiul său, Selica a murit. Eram prea turburat și mă gândeam la inevitabila lui călătorie spre delta unde Marle Fruviu îngrămădea ruină vănește. Sub masa cinii noastre ploa. soarele se ascundea singuri, și frații lui Stelică veneau dintr-un elan de iubire, prin ceața a sfârșitului, înfășurați în piei neargăsite, veneau cântând în pumni, veneau să-l scoată pe Stelică din corabia lui de zinc, să-i spele oasele. Dar el era întreg, neputrezit, devenise metalic, îi sărutau furca pieptului pe la mijloc, pe rouă. Dar el devenise livid, veneau ca albi, el acopereau cu frunze, mai bine ar fi pus o perderuță peste gene. Murise atâta cât să plângă maica sa. Și încă din leagân citea o carte de rugăciuni. Un bătrân îi sfăra prune, îi le dădea și el se o oprea din citit. Îi spunea maica sii alăptează-mă pentru ultima oară. De mic copil îmi plăcea alăptarea. Acum umblam amândoi pe meleagurile natale și corbii ne dădeau târcoale. Adolescenții, nu un blam de colo acolo. În jurul nostru, sufletele lor se văitau. Și tu, cine ești? Da, mic copil, cine ești? Dar nu mai știi nici cuvinte ca să ne spui cine ești. Dă mic copil, cine ești? Îl învățam așa, să le spui, doamnelor și domnilor, mă numesc Elica. Eram doi adolescenți mărți, el era mort de un mic copil, locuiam într-o văzăună, ne creșteau copaci pe spinare, sferingile lor ne umbreau, umblam un doi ceați, am de înaintea nașterii, întrebam de unul Bacuta, nu-l știa nimeni, să team în biserică întins frumos pe o masă. Mai mult plutea în corabia lui de zinc edificând fraternitatea noastră agresivă. În zori când vreo 2000 de cocoși, improvizau zorile. Ne luam fiecare iubita de mână și sărbătoream nunta de aur. Simțeam o delicată anxietate, o, o surditate fecundă și iată că ne căram miresele în spinare spre altar, ele simțeau o ușoară cu tremurare, și simțeau pânteșele umede, simțeau cum se destramă luna nu de fire și cum se ascunde în iarbă, rumegam pământ împreună cu ele, cu miresele amazoane și arhitecte ale umbrelor noastre, inventate de vânt, aveau coliere de plumb, privirea fiecăruia ne confirma pe fiecare stea împăcată cu tăcerea prin semnele beznii un nopților acelora întârzia, deci avântul, scria pe valuri, ne împingea la mal, ne căram cum puteam spre focurile aprinse prin curțile oamenilor. Au trecut mulți ani de atunci, am avut mărturii despre o mare, agonie și am rămas acolo stovit cu pălăria căzută în praf. O oh, cât de mult e de când vedeam soarele lucind deasupra soarelui.